زالے کاف او یقیناً پتے کے پتے پاس مومنانو وائن کانا صابرے قتل ظالمین او بیشکوو او یقیناً او ان مخفف یقیناً او بلوالا جنگلوالا ایکاو تذکاو ایچال تکوو او کوئی ناچے خال کوپر روبا سی نو بزر پزر خوری کی دارے سر بوٹی کیے گی بیا نو دا اگر کوئی نا چاہ چاہ پی ربوٹی زر گنشو جنگلو تا حبان ہوتا ہوئی سو کو جنگی ہوتا ہوئی اعوز آلیمان قوم نشویب علیہ السلام زکاریخ پل پیغمبر کی تو گزار کرے ہو میں منگا پر دواغا صدا گئی ناو یقینن دردوالا قومونو لبی امام مبین خاملہ پا شریعام کې پراتو لبی امام پا غلار و واضحہ لا را حکار دا چی یورپ نه کمالا را پوری ہو جی آلتا نشویب علیہ السلام قوم دے یا دارنگی چدا آربو یا دا شام نا چدا زی یورت تا زی لپدر از اکی داغی داغا قوم دی او سم خلکو تا گوری خکارا پلا رکی یا امام مبین امام په لغت کے مقتدام پیشواتا ہوئی دا دا شرک و دا کفر دغه علاق داغا وقتونو پیشواغانو انو خلکور پسیو ولکل کذبا صحابی وجن مرسلینم تاکی ترگو گلو قوم دا صالح علیہ السلام دو دلې ګرو شو اصحاب الهجر حجر هغه او سیدون کې ته کندې ده هجر او ورکو مونږه ایته دلایل خپل هو هغه دا نه دا اسونکو او او د چ ټګل وې دا کړونه ابودن کورونه امين پامن باندې نو نیول د لداچې پهوزه صباح کې لړنه کې ردهینه راشه د کټلو مالو ضرورتونه شرک او کفر اونه یې پیدا کړم موږ سمونوز منځ کې واشه ما بینې زوارو کې ما دا کو او بیشکا تسلی بیشکا قیامت خامخانات دنگی فرس بھائی سبل جمیل بیان ہوگا بیان خیستا خیستا بیان کا خیستا بیان دا خلق خوشا رکا دا خیستا بیان دے ابراہیم علیہ السلام خیستا بیان کرے پیور رکو کی انعام کی ترجیو سو زلہ شر کو گمراوے لے او زلہ بیان نو بیا خلقی خفا کرے په شرکو کو پھو گمراوے بانے خیستا بیان دا ندے څخه له خوشاله وا بیان د دې چې څنګه دین پیغمبر الله بیان کړې اعلی سي دین بیان کا یا مخه له وا په مخه له لو خسته د خلکو غلطونه بنت انتقام نا فاسوه ای سبح الجمیل د ریکسمه میدان ندی یو میدان د واز او د نصحته یو میدان د کفار او د جنگ کولو دی او بل میدان د بایکات وازنه چې یو میدان په بل باندې اوله په میدان دواز دو او د دو نصيحت کې به کنزل لکه خله په غلطه نه خوځي خله په کنټرول کې ساته ازنه جوواز او بیان د ناسیو کنزل یو رد بده نه دا د کنزل زنه ده ها تاسو په منبل ده پاسه باندې او کنزل به کوي نه ځه کارونه کوي او تبسختی نه کې اننوي خطاب مثلا سخته سمو ته قران او حديث کې پیغام ورکړی و دي او الفاظ با د نرمي استعمال اي قوم اعظم خلک دي د علاقه پښتانه خلک دي زنداره او پاک خلک دی نه انته د غولیا او مولا کوخاورم دي داسي دي داس نه نه نه نه خو له بخوده کنټرول کې کنټرول او د میدان د جهاد له پوه جهاد کې بندرمی نه کې اورا او تا به نرمي له کې القران توبكت تشيو و نفاق کنا هر یو بند کټولمات کا ول یجدو فیکم غلزا وغلل علیهم استغتیوا کپدایبانی هر یو په هر درکه وتکنا وقدولم کل مرصد بندونه د ګتولمات کا وزربو منهم کل بنان فسټونیوا التوب بیان در میکه او دریم هم د بایکات منافق صدا او د خلکو سره بایکاډ کار ا څه نه چا د نرمي کې هه کار پاکه خیر نه نه نه نه ا څه بول نه کې ا څه بې ماشومان وي ګنه بازار کې کچیکا با زما سره کچیکره د ما سره خبره نه کې اما شومان زمونږ نه خريځه چې ما موري په طبيت خبره نه دی وای دا کې کچیکا وي ګنه وي وي نو واره او ته دالاپ دین او منافق رضیل صدر بائیکار کے دالات دشمت صدر بائیکار کے ندادری میدان ندی پا میدان نوزان کو اکاف نو پواز پا میدان کی با فسفہ سب حل جمیل خلق بتا دیر خو سکیب خو با بیاند کنزل بنکے او پا میدان دی جنگ بدا کے بدا سے سختی کې فشرد بے ہم من خلقوں چو رستانو خلقو تنسیحاتو کی ما الله شیخ ری دا سه قانون کړی دی خلک ته ورته له پنځيانو سمجړ غړي دا پنځي دی وای کناوي دا سه خلک یې ورولې الحمدلله چې د پنځي نور خلک یریږي دا سه یې ورولې خلک او ماته وی چتا مونږ ملګو مې ماوه ماوه منګي خو ما با دا زوانان پیدا کړی ما با دا زوانان شاګردان پیدا کړی چې په جمی کې بس خاطره او په صدق محاوله راځي تزه کمر غاله <سؤال> به یو ها پنځپري اsene چې سره تاونه وي رښتیا غواخ دي کولکتا سو کې بي غيدر تي ني شي کلک شي یو سره یو غد کار کوي وله کې روڑا ثبوت جگلونه کوي واه با سدا کار کوي ثبوت پيش کا بس بھائی جگلانه کوم صحیح خبره مې کړته خو مې نه ځګري ثبوت پيش کا دې سيز باندې نبيرا نه کا وا بشک کاو تاخر طول ولاله ثبوت ها ما یوزل په غور کې دا خبرونه بل جنازه کې چاوي کشمګه یو ګردس پمپري نه جنازه کې صرف یوزل می دا आवाज کو چې دا خبره قاعده تا ها میزه جنازه کو ته څنګه مړی ساره وي په دې بबास کوو او سوهو خلکو دې سیو می اوسې کو جنازه نو مخ کې اوسه باس کو به خلکو په دې کې خلکو داخله نه میزه څنګه دې allele کترې زدوای چې مړی خذه مله خذه مله خذه دا ستاسو خلیبان دی الله مله خکيو جان مکیو جنتی کوي بیا وی شکل جنازه وشي نو يو بنځمن ته موږ لوخرا کوي مې نه ویل مې پیغمبر نو وی چې تنوارو کوي پج جنازه پک خاوډو او په دې بحث کوم اوسې کوو رسونو اوسې کوو ها نو دا غي را پش بیا خلک پس نشا غشه او مونږ روان کو ها زه کوم مخک وته خلک څنګه چې جنازه زموږ د وانسوم ساده نه پوګه که نو ټول کا ساده ګرځو چې کتر به تر شو آیو مال را مالګه ذمہ دار سره مناسب د کم دې مې وره وایې دا دې د دوا یو کوې تاسو خلک دې لا پکاره دې بې ایمان ولا وي کومې یانې موږ سره نه کتګړي کار سوې وای دا چې یو سټ نازوک در سره ولایو موږ وایم منګم یان یو خاوي دې بیا دا چې غلط کار مو بل خبر شوم بیا دې زده نه کړې وي بیا مې پینته به جوړ کی خاتونه ماده ولول چپ دا موږ غوړې باندې یا به شلو جوړه ها شیخ خبر موږ باغت روان کوم انشاء الله په هر میدان ته پوسکوته واسوهی سفر جمیلا بیان او کا او چې کله غلط صلی منافق صدق بایکات او کا قران نوینه پورا او مم کوم ها تبرؤ روغرزا بایکات دې نه دې بایکات نشم کولې غم خادمی خړا بیږي ذبی هو ته منی وَصْبَعِ سَفَالْ جَمِيلَ اَبْ